peça, e lhe será concedido. Livro dos Abraham X. Capítulo 15 Você é perfeito, ainda assim, um ser em expansão, num mundo perfeito, ainda assim, em expansão, num universo perfeito, ainda assim, em expansão. É importante que você saiba disso, você é uma extensão física da fonte de energia. O mundo físico em que você vive lhe providencia um ambiente perfeito no qual você cria. A variedade que existe ajuda a focar seus próprios desejos ou preferências pessoais. Quando você focaliza um desejo, a evocação da força criativa da vida imediatamente começa a fluir em direção a seu desejo, e o universo se expande. E isso é bom. Sua consciência da realização do processo criativo não é necessária para que o processo se realize. O ambiente vanguardista em que você está fisicamente focado continuará a estimular novos desejos para todos que participam um dele. Cada desejo ou preferência, grande ou pequeno, é entendido e respondido pelo todo que é, assim como todo desejo de cada percebedor é respondido, o universo se expande. Assim como o universo se expande, a variedade se expande. Assim como a variedade se expande, sua experiência se expande. Assim como sua experiência se expande, seu desejo se expande. Assim como seu desejo se expande, a resposta a seu desejo se expande. E o universo se expande, e isso é bom. Na verdade, isso é perfeito. Você vive num ambiente eternamente em expansão, que constantemente causa novos desejos focados, aos quais a fonte imediatamente sempre responderá, a cada pedido atendido, você adquire uma nova perspectiva, a partir da qual você, espontaneamente, faz novos pedidos. Assim, a expansão do universo e sua expansão pessoal sempre trarão a tona as características abaixo, você vive em um universo que se expande, você vive num mundo físico que se expande, você é um ser em expansão. E isso tudo é, entenda você conscientemente ou não, esse universo está eternamente se expandindo e você também, e isso é bom. Participe conscientemente, de sua própria e prazerosa expansão. Zelosamente oferecemos nossa perspectiva a você por apenas uma razão, para que você conscientemente participe de sua própria e prazerosa expansão. Sua expansão é um presente, a expansão de seu tempo e espaço-realidade é um presente. E a expansão desse universo é um presente. É simples e bastante satisfatório que você, consciente e deliberadamente, apenas participe de sua própria expansão.